Veți asculta romanul Pentru cine bat clopotele, de Ernest Hemingway. Traducere și tabel cronologic de Dumitru Mazilu, prefață de Dan Grigorescu. Biblioteca pentru toți, 1971. Editura Minerva, București. Citește Sofica Scarlat. Cuvânt înainte. Într-o noapte de noiembrie a anului 1938, pe zidurile caselor din multe orașe americane, au apărut afișe nu mai mari decât o coală de hârtie. Pământul martir al Spaniei strigă. Trădată părăsită de guvernele francez și englez, patria lui Cervantes, e astăzi în de moarte. Tunurile și tancurile aduse din Germania și din Italia, avioanele purtând pe aripi semnele blestemate ale urii și distrugerii, nimicesc monumentele unei arte vechi, surpă case, ucid copii. Ca o imensă frunză de lotus, Spania plutește pe o mare de sânge. Vom îngădui oare ca indiferența oficială a unor guverne speriate de agresori să devină complice la asasinarea unei țări? Sprijiniți Republica Spaniolă Un comentator al istoriei culturale a Americii scria Poate că de la războiul de secesiune niciun eveniment nu a produs un răsunet atât de amplu în conștiința intelectualilor din Statele Unite. Mai multe direcții ale artei și literaturii de factură socială își află izvorul în reacția oamenilor de cultură americani față de războiul civil spaniol. E adevărat că întregul deceniu al patrulea al acestui secol are în istoria culturii americane semnificația unei tot mai accentuate orientări spre temele sociale. După criza care încheiase deceniul precedent și sub înrurirea marxismului, literatura Statelor Unite afirma adesea un crez umanist, opunându-se în câteva dintre operele ei semnificative fascismului. Întrebarea puse cândva de Gorky suna acum și mai tulburător. De partea cui sunteți voi, maestri ai culturii? Era întrebarea căreia și Hemingway se simțea dator să-i răspundă. Plecat pe frontul de la Madrid, el proiecta să turneze un film pe care să-l prezinte în sălile de cinematograf din America, deopotrivă ca pe o imagine a tragediei spaniole și ca pe un mijloc de a aduna bani pentru armata republicană. Publicat la puțină vreme după înfrângerea Republicii Spaniole, pentru cine bat clopotele se întemeiază pe aceeași concepție a participării individului, care nu este doar un ostrof, la cauza unei întregi societăți. S-a spus și nu fără dreptate că, odată cu acest roman, Hemingway s-a despărțit de ideile generației pierdute, cu alte cuvinte că decepției și scepticismului i se substituie viziunea unui eroism tragic, prevestindu-l pe acela din bătrânul și mare. Cartea este un poem elegiac închinat Spaniei, țara atât de dragă lui Hemingoi. În același timp, ea e un roman de război în care, e adevărat, perspectiva evenimentelor nu este întotdeauna clară și atitudinile eroilor nu sunt definitive fără ezitări. Și fără îndoială e și o poveste de dragoste, povestea unei iubiri pătimașe care se desfășoară sub semnul neclintit al morții. Ceea ce explică și interpretările din unghiuri foarte diverse date romanului. Așa cum au relevat mulți critici, structura cărții e circulară. Centrul, pe care nu ne este niciodată îngăduit să nu-l luăm în seamă, este podul ce se arcuiește cu o grație metalică peste prăpastie. Din acest centru pornesc toate faptele reale sau simbolice ale romanului. Ofensiva republicană depinde de distrugerea podului, astfel încât mișcările armatelor fasciste să fie împiedicate. Misiunea lui Robert Jordan e aceea de a se strecura în spatele liniilor inamice ca să arunce podul în aer. Asemenea lui Santiago din Bătrânul și Marea, misiunea lui e aceea pentru care a fost născut. Podul este un simbol, un punct al înfruntării între forțele care apără idei opuse și, din perspectiva altor comentatori, locul unde se întâlnesc viața și moartea ca idei filozofice. S-a spus că acțiunea romanului e întreruptă adesea, astfel încât acum explodează și devine atot cuprinzător ca întotdeauna. Mi se pare că, mai mult decât în alte cărți ale lui Hemingway, Acum este precis definit de circunstanțe concrete și că această transformare într-un totdeauna nu poate fi înțeleasă în afara sensurilor împrumutate de evenimentul istoric real, de confruntarea unor forțe diverse. Robert Jordan a fost socotit un erou apărând într-un secol care a asistat de la Kafka și Joyce, încoace, la dispariția eroului. Dar eroul acestei cărți, chiar dacă se proiectează precis desenat, aș spune cu o precizie care sugerează mai curând formele sculpturale, nu se izolează ca o prezență singulară pe un fundal în care s-ar mișca personaje definite vag, lipsite de relief. Din acest punct de vedere, el nu îngăduie, cred, comparația cu Santiago, acesta desprinzându-se ca un erou al vechii tragedii grecești, singuratic, dintr-o lume în care celelalte personaje se unesc, difuze, într-un erou colectiv Jordan este eroul integrat într-un grup, participând la acțiunile acestuia El evoluează, așa cum s-a spus, într-un timp concentrat Dar chiar dacă o asemenea concentrare a timpului coincide cu o mai veche concepție a lui Hemingway o asemănătoare densitate dramatică este și cea care dă înțeles scurtei vieți fericite a lui Francis Macomber. În cazul de față, ea nu acționează numai asupra eroului central. E un timp febril, timpul hotărârilor imediate, timpul ciocnirilor violente, al tragicului amestec dintre viață și moarte. Nu aș înclina să cred că e o durată subiectivă, cu alte cuvinte, că oamenii s-ar mișca de fapt în afara timpului obiectiv, că s-ar despărți de el și ar construi un univers lăuntric, fără contingențe cu lumea din afară. Din potrivă, modificările acestea provin din acțiunea unor elemente existente în lumea exterioară, a unor elemente care se învălmășesc și impun o existență ce se consumă mai rapid. Romanul rămâne o operă epică și nu devine o proiecție a subiectivului. El este în același timp o carte de dragoste, povestea unei iubiri care se împlinește cu o atât de pură, încât a fost asemănată cu aceea din idilele lui Teocrit și din straniul poem uitmanian, când liliacul își păstrează floarea. E o izbucnire patetică, o dăruire al cărei sfârșit, moartea, apare ca o supremă împlinire. Din această perspectivă, el e o carte romantică, dar e departe de a fi o idilă care să fi folosit evenimentul istoric numai ca un pretext, ca pe un decor menit să accentueze dramatismul poveștii de dragoste. Iubirea dintre Jordan și Maria e un episod integrat într-o construcție epică al cărui centru e războiul. Un război față de care Hemingway și-a rostit părerile, despre care a scris și piesa de teatru Coloana a Cincea, fără îndoială nu întru totul reprezentativă pentru arta lui literară, dar semnificativă pentru atitudinea sa față de agresiunea fascistă. Sunt, desigur, amănunte și nu dintre cele mai puțin importante care dezvăluie o insuficientă înțelegere a evenimentului istoric. Războiul civil spaniol a fost o complexă pagină de istorie în care delimitările nu erau întotdeauna precise. Scris și sub impresia imediată a celor petrecute, romanul lasă uneori locul interpretărilor subiective. Dar așa cum spunea cândva Malro despre o altă carte a lui Hemingway, el e un document al unei îndurerate conștiințe umane. Dan Grigorescu